el La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând vă programul numărul 810 și 4. Lecțiunile noastre Conțin un serial de meditații De cugetări și meditații Asupra fiecărui verset a noului testament Luate în mod individual Lucrare care aparține preotului Nicuriță Prelucrat apoi în cadrul studiul Emisiunii creștine de radio La care ascultați cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, astăzi ne vom deschide lecțiunea noastră de zi cu citirea versetului 21 din Matei, capitolul 10, numai înainte însă de a citi episodul următor, care este foarte palpitant, din lucrarea Argatu, povestirea lui Cristina Roy. Cu prilejul lecțiunii precedente, l-am lăsat pe metod, împreună cu bătrânul, într-un moment foarte tensionant. Discutând împreună cu bătrânul David posibilitatea deschiderei unei prăvălii pentru Samco, bătrânul fă cu câteva observații în legătură cu acest vad foarte bun pentru o prăvălie. La sugestia aceasta, metod interveni. Vecine, dacă ați știut ce potrivit este acest loc pentru o prăvălie, de ce nu ați deschis dumneavoastră una? De ce v-ați chinuit cu zdrențe? Și zicând acestea, Metod, luăm mâinile bătrânului și-i privi prietenos fața care se înnegurase brusc de o durere adâncă. De ce? La ce mi-ar fi folosit o prăvălie? Cine să se fi îngrijit de restul? Eu sunt singur pe lume ca un copac în deșert. Trebuia să fac ceva ca să mă hrănesc. Fără lucru aș fi murit în singurătatea și în durerea mea, așa că am făcut tot ce am putut. Dar de ce îmi spui asta? Bătrânul își trase aproape violent mâinile înapoi, își acoperi fața cu ele și-și sprijini coatele pe genunchi. Stătu o vreme așa prăbușit, copleșit de durerea amintirii. Metod se uita la el cu compătimire și sinceră părere de rău, apoi îl îmbrățișă și sprijini capul cărând de pieptul lui. Pe bătrân de atâta vreme nu-l mai îmbrățișase nimeni de atâta timp nu mai simțise desfătarea de a fi mângâiat și dezmierdat. O dinioară, când era tânăr, știa ce fericire este o asemenea dovadă a dragostei. Dar după ce dispăruse fericirea, după ce pierduse pentru totdeauna, când își întindea pătimaș brațele zadarnic în gol, iar inima ei se topea de dor, degeaba însă. Atunci își frânse inima, până ce crezu că dăduse la o parte orice sentiment omenesc din ea și se gândea că se făcuse ca o piatră. Dar acum se vădi că, de fapt, nu era o piatră, ci numai gheață. Gheața începea să se topească acum când strălucea soarele. Îmbrățișat de metod, bătrânul trăie ceva asemănător unui copac bătrân zguduit de furtună. Din pieptul lui un suspin fierbinte, și pentru prima oară, după mulți ani, se prelinseră primele lacrimi peste lui zbârciți. Tânărul nu curmă suspinul bătrânului. El își văză capul tânăr de cel cărunt al bătrânului. Ochii îi se umeziră și pentru că mâinile nu îi mai acopereau fața, îi șterse bătrânului lacrimile de pe obraj și din ochi. Lasă-mă," spuse bătrânul suspinând. De ce te ostenești cu nevreu bătrân ca mine? Toți mă urăsc, de ce te îngrijești de mine? Pentru că vă iubesc, dragă văcine. De ce mai iubi, izbune iarăși bătrânul în lacrimi, de atâta vreme nu mai iubit nimeni? Doar de mult, mama mea. Apoi am crezut că ea mă iubește, dar a fost o amăgire. Ce amăgire vecine? Lasă-mă, și nu mă întreba, spuse bătrânul, și-și adună puterile. Metod îi dă drumul. Credeți-mă, var fi mai ușor dacă ați spune cuiva ceva apasă de ani de zile. Eu sunt străin, nu vă pot răda. Dacă aveți încredere în mine, povestiți-mi. Vă iubesc și o să pot să simt cu dumneavoastră. Cu prilejul lecțiunii viitoare vom asculta o mărturisire foarte mișcătoare a bătrânului evreu. De data aceasta vreau să trag atenția asupra două elemente deosebit de importante. Unul are de-a face cu felul în care metod a reușit să cultive încredere puternică în inima evreului prin viața lui ireproșabilă. Și întrebarea mi se pune mie și ție, dragul meu ascultător, este viața mea? Este viața ta un motiv solid de a câștiga încrederea celui de lângă mine, celui de lângă tine? Atunci când întâlnești unul ca bietul bătrânul David, a cărui povară la pasă greu și pe care nu mărturisi decât unuia în care simte că se poate încrede, ești tu acela? Poate te numești peod, poate te numești predicator, la câți din enoriașii tăi le-ai câștigat încrederea, așa ca metod, prin viața ta ireproșabilă? Iar a doua întrebare, am și eu, ai și tu un ochi deschis pentru necazule și pentru frământările celui de lângă tine? Doamne Dumnezeule Tată, cere binecuvântează-te, rugăm ascultarea mesajului care ne stă în față și trezește și în noi nevoia aceasta urgentă de a trăi. Așa cum a trăit Domnul Isus Hristos și cum a trăit și metoda, după exemplu Domnului Isus Hristos, să fim de folos celor din jurul nostru, să-i conducem și pe ei pe calea mântuirii, pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Să torni în inimi proaspătă putere și având sprea Domnului împărăție. Să mângâi și să ce orice durere, e slujba Sfântă rânduită ție. Să mângâi și să ce orice durere, e slujba Sfântă Rândui Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 21 din Matei, capitolul 10, care astfel glăsuiește. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. În lecțiunile precedente am citit despre aceea că Domnul Iisus a chemat pe cei 12 apostoli ai săi, le-a dat putere să meargă în lucrare, le-a dat și instrucțiuni asupra felului cum trebuie să lucreze, iar în versetele acestea le face cunoscute împrejurările cu care se vor confrunta în lucrarea lor. Așadar, le spune în versetul acesta că fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui, copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Ura religioasă nu are margini. Cele mai strânse și mai duioase părtăși sunt zdrobite de picioarele și dinții acestui monstru. Din pricina mea, spune Domnul Iisus, veți fi urâți de toți. Cu toată transformarea pe care a suferit o concepția umană în privința libertății de conștiință Sau mai precis a libertății religioase Asistăm până în ziua de astăzi la încordări dureroase În sânul celor mai gingașe legături de familie Ereticii, așa zis, care se depărtează de tradițiile strămoșești Moștenite de la oameni Nu merită nicio îndurare, nicio considerare Ci trebuie stârpiți Așa gândesc cei mai mulți din cei religioși, din aceia care însă nu au Duhul lui Hristos, ci ei țin la niște datini, la niște tradiții, la niște ritualuri pe care le-au moștenit din moș strămoși. Poți fi foarte religios și să nu ai nicio legătură cu Hristos. Acesta este un adevăr. Și toți aceia care prigonesc într-un fel sau altul, Chiar având învățătura lui Hristos pe buze cea curată, să știți, nu au Duhul lui Hristos, căci Hristos a fost prigonit, El nu a prigonit pe nimeni. Și neavând Duhul lui, nu poți avea nicio legătură cu El? Neavând Duhul lui Hristos, nu poți să faci decât ceea ce n-a făcut Hristos, și anume, în loc să te lași prigonit ca Hristos, tu ești cel care prigonești pe alții. Christos nu prigonește, ci este prigonit în lume. La fel și biserica lui. Cine prigonește, cine asuprește pe altul, cine impune altuia învățătura lui, nu face parte din trupul lui Hristos. Hristos a spus mereu, dacă voiește cineva. Biserica este prigonită, biserica nu prigonește. Cei prigoniți seamănă mai bine cu Hristos, chiar dacă mai au slăbiciuni. Ei seamănă totuși mult mai bine cu Hristos decât prigonitorii, oricum ar fi ei. Fratele va da la moarte pe fratele său. Știți, moarte nu înseamnă numai când îi iei viața trupului cuiva, ci moarte înseamnă ura, crevetirea, defăimarea numelui cuiva. În Vechiul Testament, bârfa este asociată cu vărsarea de sânge. Când nu-l mai poți vedea pe cineva... Când nu trești în sufletul tău gânduri și simți minte grele, dorind chiar să-l vezi mort, oare nu înseamnă că tu dai la moarte? Duhul diavolului este atât de puternic și atât de perfid, încât dacă nu este o veghere susținută de rugăciune, pătrunde în cele mai adânci cute ale sufletului, luând înfățeșarea cea mai înșelătoare și anume... Înger de lumină, apărătorul, așa zis, apărătorul cauzei lui Dumnezeu, slujitor al neprihănirii. Să nu uităm însă un lucru și atunci nu vom fi înșelați. Oricine prigonește, oricine urăște, acela nu este al lui Hristos, ci este stăpânit de Duhul diavolului. Diavolul urăște și prigonește asuprește. Misticul creștin Ava Moise spunea, nu vinui pe nimeni, ci zi Dumnezeu îl știe pe fiecare. În Pateric se vorbește despre un călugăr care nu prea a trăit învățăturile Evangheliei și totuși a avut o moarte foarte liniștită. Vrând să cunoască taina aceasta, un călugăr credincios s-a rugat fierbinte domnului să o dezlege. Domnul spune că i-ar fi trimis un înger și a spus călugărul care a murit. Într-adevăr, nu a trăit decât două învățături de evanghelie, restul toate le-a călcat. Prima, n-a osândit pe nimeni în inima lui și de aceea nici eu nu-l osândesc. A doua, a iertat pe toți câți au făcut vreun rău și de aceea îl iert și eu. Iată deci pricina morții sale liniștite și zicând acestea, îngerul se făcu nevăzut. Ce frumos spune un sfânt din vechime, Omul care o sândește pe alții seamănă cu o oglindă care reflectează pe toți în ea, dar pe sine nu se vede. În versetul următor, versetul 22, Mântuitorul le spune ucenicilor în continuare cu ce aveau să se confrunte și ascultăm. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Dragii mei, nu numai lumea va urâ pe credincioși, ci chiar și cei din casă, tată, mamă, frați, surori, cum vedem la Matei 10, 21. Ura vine numai din pricina numelui Domnului Isus. Unul din multele nume pe care le poartă Isus este adevărul, Ioan 14, 6. Și din pricina adevărului pe care îl ai în tine, frații tăi te vor vinde și te vor prigoni, pentru că ei nu-l au și nu pot să-l sufere în tine. Adevăr este numai atât cât ai în tine, numai atât a cunoști și numai atât ești liber. Dacă cineva are mult adevăr, mult este liber, dar și mult este prigonit. Cine are puțin adevăr, puțin este liber, dar mai puțin este prigonit. Dar cine va răbda până la sfârșit, spune Mântuitorul, va fi mântuit. Ce lucru dă îndemn la studiu, la viață curată și la purtare bună unui copil care este departe de casă la școală? Părinții pe care copilul îi iubește, deși nu-i vede cu ochii, aceea dau lui imbold pentru o purtare bună și să fie bun la învățătură. Acesta este un bun al familiei care trebuie ținut la înălțime, încununat cu cinste și un nume bun. Ei bine... Tot așa, lucrurile nevăzute care ne stăpânesc ne dau îndemn la bine. Ai, să zicem, un prieten bun pe care l-a răpit moartea. Sunt cuvinte pe care nu-ți vine să le rostești, pentru că el te-ar mustra. Sunt apucături pe care le vezi bine, dar pe care el le-ar dojeni. Din această pricină nu faci nici una, nici alta. Gândul la Domnul Isus care s-a suit la cer, ne dă putere să facem lucruri mari Dacă am gustat bunătatea lui Fie că omul ne aprobă Fie că nu Acestea nu au niciun preț pentru noi Noi îl vom mărturisi pe Domnul și Mântuitorul nostru Chiar dacă pentru aceasta trebuie să trecem prin încercări Se poate să vedem câteodată împotrivirea satanei Dar ura lui nu poate să ardă așa de puternic împotriva noastră Cum a ars împotriva Domnului care este împăratul împăraților. El, Domnul, este cu ai săi care sufă. Știind ce a făcut El pentru noi, ce a răbdat El în locul nostru, îi vom fi credincioși în toate împrejurările sprijiniți de Duhul și prezența Lui. Și în felul acesta, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. În versetul 23, Domnul Isus le dă ucenicilor următoarea învățătură. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți de străbături cetățile lui Israel până va veni fiul omului. Dragii mei, așa după cum pentru răspândirea și înmulțirea semințelor diferitelor plante e nevoie de ajutorul prețios al vântului, care, la prima vedere, este o suferință pentru că smulge sămânța din locul ei de naștere, din locul ei cald și o duce departe, tot așa și sămânța cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul vieții și al mântuirii, are nevoie să se răspândească peste tot. Unul din mijloacele de răspândire este prigoana, este furtuna suferințelor care bate peste cei credincioși. Mulți dintre ei, ca și apostolii, se simt bine într-un loc, dar vine furtuna prigoanelor și aruncă în alt loc ca astfel toate cetățile unde se află Israel răspândit să fie semănate cu binecuvântata sămânță a vieții și a adevărului lui Hristos. Când vă vor prigoni într-o cetate să fugiți în alta? Nu-i vorba aici de o fugă din pricina de frică, ci numai de a lăți credința în Domnul Hristos. Prigoana este necesară pentru credincioși așa cum este necesar vântul pentru întărirea copacilor și pentru rodirea ogoarelor. Spune Sfântul Macarie cel Mare că este necesar ca adevărul să fie prigonit. Domnul Iisus ne cere viața să ne jertfim pe altarul Evangheliei, dar El nu ne cere să ne jertfim când nu este nevoie. Până nu sosește ceasul, nu trebuie să o umblăm după așa ceva. Și în privința aceasta El ne este pilda cea mai desăvârșită numai când i-a sosit ceasul s-a lăsat prins de mâinile oamenilor. Un sfat înțelept în acest sens îl dă Sfântul Ignatie prin aceste cuvinte. Vă înștiințez să vă păziți de fiarele cu chip omenesc pe care nu numai că trebuie să nu-i primiți, ci dacă îi cu putință nici să vă întâlniți cu ei, ci numai să vă rugați pentru ei, poate cumva se vor pocăi. Spune mai departe Domnul Isus, deci... Nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni fiul omului. Cu privire la acest loc greu din Evanghelie de tâlmăcit, s-au dat diferite explicații în scurgerea vremii. Sfântul Ioan Gură de or spre exemplu, spune Până la ajutorul din partea fiul omului. Teofilac spune la fel. Unii spun până la nimicirea Ierusalimului. Alții Până la biruința lucrării lui Hristos Teologul rus Lopuhin spune „Cristos trimițând pe ucenici Să propovăduiască Se pare că el însuși a voit să se depărteze De ei pentru o vreme Unde s-a retras el nu se știe Și nici ce a făcut În felul acesta înțelesul e simplu Natural și cel mai apropiat Cuvintelor lui Hristos Că adică nu vor de străbătu cetățile lui Israel Până va veni fiul omului Acum ei trebuiau să plece singuri, dar această despărțire nu va fi de lungă durată. Toate explicațiile au partea lor bună, însă, după cât se știe, Israel pe vremea Domnului Isus era împrăștiat în toată lumea și numai o mică parte se afla pe pământul Palestinei și anume seminția lui Iuda și Beniamin. Și nici chiar aceste seminții nu erau în întregime acolo. Exemplu, Saul din Tars, care era din seminția lui Beniamin, cum vedem la Filipeni 3 cu 5. Dacă așa stau lucrurile, cetățile lui Israel pot fi socotite toate locurile unde se află Israel pe fața pământului, adică toate neamurile. Și atunci, aceasta ar fi în armonie cu altă spusă a Domnului Iisus de la Matei 24 cu 14 unde spune Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Deci nu vor fi convertiți toți evreii până la a doua venire cum vedem și la Romani 11, 25. Un alt gând în legătură cu acest verset un gând duhovnicesc pentru fiecare credincios în parte ar fi acesta. Nu veți isprăvi până va veni fiul omului, adică orice lucrare pe care o face credinciosul la porunca Domnului, nu o va isprăvi până nu vine el în ajutor. Cu alte cuvinte, el este alfa și omega, începutul, dar și sfârșitul oricărei lucrări. Nu putem isprăvi nimic fără el. Până nu vine El cu puterea și înțelepciunea Lui, cu mila și dragostea Lui, orice începem, nu putem îi sprăvi. Spor și binecuvântare în lucrarea duhovnicească nu poate fi până nu vine fiul omului. Să nu plecăm până nu ne trimite El, dar nici să nu îi ceva până nu vine El să ne ajute și să ne călăuzească. În versetul următor, la versetul 24... Domnul Iisus continuă cu învățătura aceasta. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de Domnul său. Dragii mei, atâta vreme cât cineva este ucenic, nu este mai mare decât învățătorul său. Dar ucenicul care rămâne tot ucenic o viață întreagă, e o nenorocire și o pacoste pentru el și pentru învățătorul său, cât și pentru societate. Starea normală a unui ucenic este să devină la rândul său învățător. Chiar Domnul Iisus în Luca 6.40 spune, Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. La fel spune și Pavel, Voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți trebuință iarăși de cineva care să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Evrei 5.12 Cine rămâne la starea de ucenic, de elev în școala Domnului Isus, este un om firesc, în care lucrarea Duhului Sfânt nu propășește și deci nu poate fi destoinic pentru mărturisirea Evangheliei. Omul duhovnicesc crește în toate privințele, cel lumesc rămâne tot ca la început. Vedem asta și la 1 cu 3,1. Ținta Domnului Isus este de a ne face ca El și în suferință... Și în slavă Faptul că El s-a făcut ca noi Devenind om, ba mai mult chiar Rob, adică treapta Cea mai de jos a omului Este ca să ne ridice pe noi Unde a fost El Pe treapta Dumnezeirii Cum foarte lămurit Au scris toți ființii înaintași Și scriitori bisericești din vechime Însuși Domnul Iisus a spus La Ioan 14, 12, Veți face lucrări mai mari Decât acestea Legea progresului stă la viața duhovnicești, așa cum de altfel stă și la, ba, la baza vieții fizice. Sunt ucenici care fac lucrări mai mari ca învățătorilor, dar asta nu înseamnă că ei se ridică în inima lor mai presus de lor, pentru că dacă n-ar fi fost învățătorii, ei n-ar fi ajuns niciodată pe treapta la care sunt aici. Domnul Iisus, după ce își investește ucenicii, cu toate puterile divine, se gândește ca nu cumva acestea să-i tărească la îngânfare, crezându-se superiori altora și fiecare separatul mic Dumnezeu. De aceea le spune, ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui. Duhovnicește lucrurile stau la fel. Ucenicii au făcut lucrări mai mari decât Domnul Iisus. Creștinismul de pe întreg, globul pământesc este opera lor. Domnul Isus n-a făcut ceea ce a făcut apostolul Pavel, dar oare i-ar putea trece cuiva prin minte că lucrarea făcută de Pavel se datorește înțelepciunii și puterea lui? Lucrarea mare pe care a făcut-o el, Pavel și ceilalți apostoli și toți mari oameni sfinți în decursul istoriei a fost numai și în exclusivitate cu puterea, înțelepciunea, dragostea și cu harul marelui învățător. Dintre lui avem noi toate câte avem, cum scrie la Ioan 16 cu 13. Datorită harului său ne-a primit ca să fim asemenea lui, să fim mireasa lui și împreună moștenitori ai cerului său. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Tot ceea ce facem este așa cum spune și Pavel în Galateni, de fapt e lucrarea lui Hristos prin noi. Trebuie să fim îndrăzneți pentru Domnul Isus. El a trecut prin împrejurări grele numai dragostea din dragoste pentru noi. Vrăjmașii lui l-au socotit drept stăpân al casei lui Belzebul. Astfel au bojocorit ei în răutatea și ura lor pe cel mai sfânt și pe cel mai bun pe care l-a văzut pământul acesta. Cine este slujitorul și ucenicul Domnului Hristos trebuie să fie gata să-i poarte o cara și să bea mărăciunea bagiocurii pentru el. Credinciosul nu trebuie să trăiască în lenevie când știe că lui a troit sub umbra crucii. Să fim plini de îndrăzneală pentru Domnul Iisus, fiindcă Dumnezeu este acela care are cel din urmă cuvânt asupra lumii. Puterea lui Dumnezeu este nespus de mare, înțelepciunea lui cuprinde toate, iubirea lui este atât de adâncă și atât de largă că toți copiii lui se bucură de ea. Tatăl nu va părăsi niciodată pe copiii săi dacă ei urmează Domnului Hristos. El se îngrijește ca totul să iasă bine până la capăt. Să fim îndrăzneți, iubiții mei, pentru Domnul Iisus, căci numai așa vom copăta intrare slobo de la Tatăl. Pe acela îl voi mărturisi și eu în fața Tatălui meu care este în ceruri, spune Domnul Iisus, care m-a mărturisit pe mine pe pământ. Generalul neîntrecut în bunătate și slavă, Laudă și recunoaște faptele celui mai umil dintre și săi. El are o trecere nespus de mare înaintea lui Dumnezeu și o folosește spre binele aceluia care se încrede de plin în el. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 084, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca harul și binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însuflețească pe toți cei care suntem ai lui, să ne îmbărbătăm în a primi să suferim și noi ocala și bagiocura lui, cea mai mare onoare care se poate face unui om pe pământ. Iar aceia care nu sunt încă copii ai lui Dumnezeu, sunt îndemnați cu căldură Ca acum cât mai pot să facă pasul acesta Să se grăbească și prin spălarea nașterii din nou Prin pocăință urmată de botez, Așa cum e rânduiala în scriptură Să devine și ei copii ai lui Dumnezeu Slujitori în via lui Binecuvântările veșnice și necuprinse ale lui Dumnezeu Fie partea tuturor acelor dintre noi Care se deschid să le primească Amin Viruitor. Sete ave Ge sus vata que sus ați Un bogat un ro sublim Noi vrem să daă luii